Tuloa taas Arajopaki-ohjelman pariin etsiskelemään totuutta. Minä olen Lari. Ja minä olen Aku. Mediassa ja somessa varsinkin törmää usein väitteisiin, joiden mukaan joku ihmisille yleinen taipumus tai käyttäytyminen on luonnollista. Esimerkiksi evoluutiopsykologian edustaja saattaa väittää, että darwinismi selittää tyhjentävästi monenlaiset seksuaalisuuden ja seuraelämän ilmiöt. Joskus psykologisia piirteitä selitetään geeneillä. Esimerkiksi geneetikko Dean Hamer julkaisi vuonna 2004 kirjan The God Gene eli Jumalan Geeni. Arvostettu Time-lehti teki kirjasta jutun ja lehden kannessa kysyttiinkin, pakottaako DNA meidät etsimään korkeampaa voimaa? No Scientific American lehden arviossa kyseisestä kirjasta kuitenkin todettiin, että niin sanottu Jumala -geeni itse asiassa selittää alle yhden prosentin piirteistä joka voi viitata melkein mihin tahansa hengellisen asian vihreistä arvoista paranormaaleihin uskomuksiin. Arkiajattelu pitää monia ihmisen kulttuurin ja käytöksen piirteitä luonnollisina tai synnynnäisinä, ja taas to jotain toisia piirteitä opittuina tai kulttuurin tuotteina. Kun sä oot ollut mukana use useammassa ihmisluontoa käsittelevässä poikkitieteellisessä projektissa, onko tämä erottelu synnynnäisen ja opitun välillä mitenkään tieteellisesti uskottava. Se ei enää nykyään ole kovinkaan uskottava. Vaikka tällaisella erottelulla synnynnäisen ja opitun välillä on usein aika keskeinenkin rooli meidän arkeajattelussa, niin sillä ei tieteellisessä ajattelussa enää ole mitään selkeitä roolia. Eli nykyään meillä on tapana, me, me, me ajatellaan niin – että tämä opittu ja synnynnäinen on niin, niin kietoutunut toisiinsa, biologia ja kulttuuri ja psykologia on niin kietoutunut toisiinsa, että, että me ei pystytä selvästi enää erottelemaan sieltä jotakin, joka on synnynnäistä ja jotakin, joka on opittua. Ja ongelma tässä on se, että, että kehityksessä, ihmisen kehityksessä kaikki on oppimista. Me opitaan kaikki asiat tietysti. Mutta me opitaan asiat vähän eri tavalla ja eri nopeudella, eli me ei opita kaikkia asioita samalla tavalla. No jos mietitään vaikka siis pienen ihmisen eli lapsen kasvua, niin mikä, mikä esimerkki siinä voisi olla sellainen, missä tarvitaan sekä tiettyjä synnynnäisiä taipumuksia ja sitten toisaalta, toisaalta ympäristöä, jossa ne tietyt taipumukset pääsee niin kehittymään? Kieli on, on tosi hyvä esimerkki tästä ja, ja se on yksi, mitä on tutkittu erittäin paljon sekä kielen oppimisen psykologiaa, kielen psykologiaa ja kielen rakennetta. Ja sen takia kieli on hyvä esimerkki. Eli kielen osalta on yhtäältä selvää, että, että lapsi ei opi kieltä, jos kukaan ei puhu sitä. Kieli ei olisi sillä tavalla näistä, että se jotenkin yhtäkkiä vaan syntyisi itsestään siitä lapsesta. Ei tietenkään. Lapsi syntyy ympäristöön, missä puhutaan kieltä, mutta... Kuitenkin lapsi oppii kielen paremmin tietyssä kehitysvaiheessa kuin myöhemmin. Lapsi oppii 1-3-vuotiaana sen kielen tosi hyvin, mutta vaikka 10-vuotiaana on se kielen oppiminen jo ihan erilainen prosessi. Ja sen selittämiseksi, että minkä takia lapsi oppii kielen just tietyssä iässä ja miksi sen kielen pitää olla tietynlaista, että se voides edes oppia sen, niin me tarvitaan jotain muuta kuin se pelkkä sosiaalinen ympäristö. Ja siinä mielessä me ajatellaan, että, että kielen oppiminen tietyllä tavalla ja sitä kielen rakennetta jotenkin rajaa tai selventää se, että minkälaisia synnynnäisiä mekanismeja tai sisäänrakennettuja mekanismeja siinä, sillä, sillä lapsella on. Eli se, että täällä nyt on tämmöinen kehityksellinen ikkuna, tämmöinen aika, jossa se kielen oppiminen tapahtuu tosi helposti, niin sitä selittää jotenkin tämmöiset ns-synnynnäiset biologiset ja psykologiset tekijät. Joo, näin, näin voitaisiin sanoa. Eli, eli toisin sanoen se synnynnä, niin sanottu synnynnäisyys, mitä se tässä tekee, on se selittää, että minkä takia asioita opetetaan eri lailla. Kerrotkaako jotain näistä projekteista, joissa olet ollut mukana? Olen mukana usein tällaisessa ihmisluontoa käsittelevässä projektissa, jotka on ollut luonteeltaan poikkitieteellisiä. Ja mä päädyin vähän niin kuin tähän tutkimusaiheeseen, ja siinä kävi sillä lailla, että mä alunperin tutkin uskonnollista kognitioa, ja siitä, mistä me on aiemminkin puhuttu, eli uskonnon luonnollisuutta ja uskonnollisia ajattelutottumuksia, ajattelutaipumuksia. Kognitiolla me tarkoitetaan vaan niin kuin yleiskäsitys sille, että miten ajattelu, mieli, tunteet, miten ne toimii. Ja kognitiotieteethän ymmärtääkseni liittyy just tämmöiseen hyvin universaaliin, ihmismielen yleisiin piirteisiin? Joo, se on ollut pyrkimys kognitiotieteessä, eli tutkitaan sellaisia ihmisen mielen toimintoja, mitkä on äh, ikään kuin suhteellisen kulttuurista riippumattomia. Että me löydetään kaikilla ihmisillä esimerkiksi tiettyjä mi mielen toimintoja, kuten muisti toimii eri kulttuureissa suurin piirtein samalla tavalla, ja, ja ihmisillä on samanlainen kyky laskea tietyn kaltaisia asioita, ja kieli toimii suurin piirtein samalla tavalla ja niin edespäin. Ja mä tutkin tätä uskonnollista ajattelua ja us uskonnollista, Mieltä. Ja sitten tutkiessani sitä te, kuulin useita väitteitä ja aika usein ihmiset toisti tällaista, että uskonto on jollakin tavalla osa ihmisluontoa ja se selittää sen, minkä takia uskonto on joka puolella. Ja, ja siitä mä jäin miettimään tätä ihmisluonnon ideaa, eli miten meidän pitäisi ymmärtää ajatus jonkinlaista synnynnäisistä mielenmekanismeista, ehkäpä onko näitä ollenkaan ja mitä tämä edes voisi tarkoittaa, että meillä olisi tällaisia mekanismeja. Ja tästä syntyi halu tehdä lisää tällaista poikkitieteellistä työtä ikään kuin filosofian, teologian ja kognitiotieteen välimaastossa. No sitten mä tein tutkimussuunnitelman ja tutkimussuunnitelman aiheena oli tällainen kuin teologinen ihmiskäsitys ja evoluutiopsykologia. Evoluutiopsykologia on tällainen tutkimusala, missä me tutkitaan ihmismieltä ikään kuin evoluution näkökulmasta. Ja me ajatellaan, että ihmismielen perustaipumukset ja, ja toimintatavat on sellaisia, jotka nousee inhimillisestä evoluutiohistoriasta. Ja minua kiinnosti tarkastella sitä, että miten tällaiset teologiset käsitykset ihmisyydestä liittyy tähän. No se teit tätä tutkimusta sekä Briteissä että, että Jenkeissä, ja se työskentelit monien eri alojen edustajien kanssa, biologien, psykologien, antropologien, filosofien ja näin poispäin. Kerro jotain lisää näistä yhteyksistä. No tämä oli aika monimutkainen projekti siinä mielessä, että mä tosiaan olin aika useassa oli monessa eri paikassa ja, ja tota, yhteistyötä tehtiin monien erilaisten ihmisten kanssa. Mä aloitin Oxfordissa tekemään tätä, mä olin evoluutiopsykologiaan keskittyneessä instituutissa. Sitten sieltä mut palkattiin, palkattiin Princetonin yliopistoon, missä meillä oli semmoinen jättimäinen 14 ihmisen tutkimusprojekti, jonka otsikko oli evoluutio ja ihmisluonto, ja se jatku vuoden ajan. Siihen kuului todellakin antropologeja, psykologeja, biologeja, sitten meitä oli joukko teologeja, eli se oli just sitä, mitä mä oli lähtenyt jo tekemään Oxfordissa, ja se oli mullehan lottovoitto, että mä pääsin, pääsin osaksi sitä porukkaa, ja meillä oli mahtava vuosi, että me keskusteltiin jatkuvasti joka viikko, ja ihmiset teki omia pienempiä projektejansa. Ja sitten tämän, kun tämä Princetonin projekti loppui, niin eräs näistä antropologeista, joka oli biologinen antropologi Augustin Fuentes Notre Damein yliopistosta, niin se nappasi mut suoraan mukaansa sieltä Notre Dame, jossa sitten Fuentesilla oli oma tällainen ihmisluontoprojekti, mihin mä menin sitten mukaan postdockina. Ja siellä me järjestettiin tällainen iso poikkitieteellinen konferenssi, jossa me yritettiin tätä ihmisluontokeskustelua edistää, ja me myöskin sitten tämän Fuentesin kanssa työstettiin yhdessä useita julkaisuja. No yksi tämän työn tulos, mikä sulta ja Fuentesilta ilmestyi vuonna 2015, on tämmöinen kuin Conversations on Human Nature, missä te haastattelette monen näiden eri alojen edustajia tästä ihmisluonnon ideasta. Joo, tämän kirjan idea syntyi sillä lailla, että me tähän akustiinin projektiin alun perin kuuluu tällainen haastattelusarja, missä se keräsi materiaalia tätä kuin ihmisluontoprojektia varten haastattelemalla erilaisia ihmisiä. Se halusi vain kerätä materiaalia, mutta sitten me huomattiin, että jotkut näistä haastatteluista oli aika hyviä ja kiinnostavia. Ja sitten mulle tuli tällainen idea, että, että mitä jos haastatellaan lisää ihmisiä ja tehdään tällainen kokoelmateos, mikä koostuu keskusteluista. Ja, ja, kysymys, ja ajatus oli siinä se, että ihmiset ei yleensä, jos lukee journaliartikkelia vaikka, niin ne ei sano ihan suoraan, mitä mieltä ne on. Ja ne sanoi sen tosi pitkällisesti, mutta sitten kun ihmiseltä kysyy suoraan kasvoista kasvoihin, että selitä nyt viides minuutissa, että mitä sä niinku haluat sanoa ja miten tää homma sun mielestä menee, niin ne antaa yleensä paljon suoremman ja sellaisen selkeimmän ja, ja joskus paljon hauskemman vastauksen. Ja me haluttiin ikään kuin saada nämä vastaukset esille, ja sen takia me tehtiin lista ihmisistä, kenen kanssa me halutaan puhua, ja me tehtiin yli 30 haastattelua, josta sitten 20 päätyi tähän Pääty tähän meidän kirjaan. Kun mä luin tätä kirjaa, niin yksi mielenkiintoisimpia juttuja, mikä tästä nousi, oli tämmöinen uusi käsitys evoluutiosta. Kerro jotain tästä. Meillä on viimeisen kymmenen vuoden aikana tai ehkä viidentoista vuoden aikana ollut niin kuin merkittävää kehitystä biologiassa, etenkin evoluutioteorian piirissä, sen suhteen, että miten meidän tulisi ymmärtää ne voimat, jotka vaikuttaa evoluution. Evoluutiohan on yksinkertaisesti sitä, että, että populaatiossa tapahtuu muutoksia ja populaatiot muuttuu ajan myötä, ja sitten me kysytään, että mikä selittää tätä muutosta. Ja perinteisesti me ollaan ajateltu, että se keskeinen tekijä, mikä selittää tätä muutosta populaatioissa, on luonnonvalinta. Toki on muitakin evoluutiovoimia, mutta nyt ikään kuin monet ihmiset on esittänyt, ja niin kuin mekin esitetään tässä kirjassa, että meidän on lisättävä tähän luonnonvalintaan aika paljon kaikenlaista, ja Ihmisen evoluutiossa erityisesti ja muidenkin sosiaalisten lajen evoluutiossa näyttää olevan sellaisia tekijöitä, mitkä ei enää selkeästi rajaudu tähän luonnonvalintaan. Yksi on esimerkiksi tällainen siitä, että, että sosiaaliset lait rakentaa itselleen elinympäristöjä. Ja tämä elinympäristöjen rakentaminen tai tällaisten ekologisten lokerojen rakentaminen on jotain sellaista, mikä menee tämän luonnonvalinnan ylitse ulkopuolelle, ja se alkaa vaikuttaa siihen, millä tavalla se lain evoluutio menee. Ja ihmislain kohdalla ei ole pelkästään niin, että ihminen rakentaa ikään kuin taloja ja muokkaa ympäristöönsä, vaan ihminen rakentaa myös tällaista symbolista tai kulttuurista ympäristöä, joka sitten puolestaan vaikuttaa siihen, miten se, laji, la, laji, miten se populaatio muuttuu tulevaisuudessa. Eli omalla toiminnallaan ihminen on menneisyydessään muokannut ihan sitä, minkälaiseksi se biologisesti tulee, jonka seurauksena me jo nähdään tässä, niin kuin mä aiemmin sanoin, että, että ajatus jotenkin synnynnäisen ja kulttuurillisen opitun biologisen ja kulttuurisen välillä alkaa hajota, koska tämä biologia ja kulttuuri liittyy näin syvästi yhteen. Eli tämä idea tässä on se, että ihminen on evoluution aikana omalla toiminnallaan jotenkin muokannut omaa lajikehitystään. Voiko antaa jonkun esimerkin? Tästä, mitä tämä tarkoittaa? Yksi hyvä esimerkki on työkalut. Eli me ihmiset, me homo sapiens lajina, me tekee erityiseksi se, että me käännytä, käytetään erittäin laajasti erilaisia apuvälineitä, työkaluja. Me muokataan niiden työkalujen kautta meidän ympäristöä ja, ja niin edespäin. Mutta me nähdään näitä työkaluja jo tosi, tosi kauan ennen nykyihmistä. Ja se näyttää olevan tälle meidän koko laji lajihaaralle tyypillistä, että me käytetään työkaluja. No, sitten kun näitä työkaluja on ollut jo satoja tuhansia vuosia, jopa ehkä miljoonia vuosia meidän, meidän niin esiisillä ja meidän lajilla, jotka on ollut, ollut ennen homosapiensia, niin ne, ne, itse asiassa työkalujen käyttö on lakannut vaikuttaa siihen vaikka, että no minkälaiset kädet meillä on, minkälainen motorinen koordinaatio meillä on. No sen lisäksi, että työkalujen käyttö on muokannut meidän käsiä, niin se on jotenkin muokannut myös meidän aivoja ja mieltä. Joo, se pitää paikkansa ja näyttää siltä, että, että ihmisillä kaikki, verrattuna kaikkiin muihin lajeihin on erityisen vahva tällainen psykologinen taipumus. Tai jotkut jopa voisivat sanoa, että tällaisia erityisiä psykologisia mekanismeja, jotka liittyvät sen ajatteluun, että miten asioita voidaan käyttää hyödyksi. Tai mitä tarkoitusta varten joku asia on. Ihan pikkulapsillekin on helppo näyttää erilaisia työkaluja, niin ne pystyy aika nopeasti päättelemään siitä, että no mitä varten joku vasara on olemassa, mitä sillä voi tehdä. Ja sama jos ne näkee jotain luonnollisia kappaleita, esimerkiksi kiviä tai keppejä, niin lasten on tosi helppo miettiä sitä ja ne tulee intuitiivisesti helposti mieleen, että mitä niillä voi tehdä. Niistä voi ottaa kiinni ja mitä niillä voi saada aikaan. Ja tässä on niin kaksi jo esimerkkiä siitä, että sekä tämä ikään kuin motoriikka, kädet ja sitten mielenkehitys, että miten se tapa, se ympäristö, mikä me ollaan itse itsellemme luotu, niin on vaikuttanut siihen, minkälaisia olioita meistä tulee. Eli näyttänyt siltä, että ihmisen biologia ja aivotoiminta on vahvasti kietoutunut kulttuuriin. Mitä tämä nyt kertoo meille ihmisluonnosta? Se kertoo meille aika paljon ja se kertoo meille, että muutamat tällaiset, Ikään kuin arkiajattelussa varsin tyypilliset tavat ajatella ihmisluontoa on yksinkertaisesti virheellisiä. Ja usein on aika tavallista ajatella, mä oon yleensä kutsunut sitä tällaiseksi juustokakkumetaforaksi. Että ihmisluonto on ikään kuin tämmöinen juustokakku. Ja juustokakussa on tämmöinen kova pohja, jonka päällä sitten se hyllyy se, se juustokakku. Ja ajatus on se, että, että jollakin tavalla tämä ihmisen biologia muodostaa tämän kovan kakun pohjan, jonka päälle sitten se kulttuuri ikään kuin rakentaa sellaisen hyllyvän keitoksen. Ja ne ei mene sekasi, vaan siellä on aina se, se pohja, joka on kova, ja sitten sen päällä on sellainen hyllyvä, kevyt kulttuurin kakku. No, jos tämä pitää paikkansa, mitä edellä sanottiin tästä niin kun uudenlaista käsityksestä, evoluutiosta ja syvemmästä käsityksestä siitä, että kuinka kulttuuri ja biologia on liittynyt jo pitkään yhteen, niin tämä metafora. Juustokakkuajatus ihmisluonnosta niin ei yksinkertaisesti toimi. Sitä, tällaista juustokakkua ei oo. Ja, ja tämän ainakin me voidaan oppia. Ainakin tämä me voidaan oppia tästä, tästä uudesta tutkimuksesta. Mutta toinen juttu, mitä me myöskin voidaan oppia, on se, että, että jos tämä juustokakku-metafora ei toimi, niin ei myöskään toimi se ajatus, että, että ei ole minkäänlaista luontoa tai mitä synnynnäistä vaan että, että kulttuuriluissa teki sattumanvaraisia normeja, ideoita, jotka sitten muokkaisi ihmistä täysin sattumanvaraisesti. Ei, ihminen ei näytä vaan sellainenkaan, että yhtäältä juustokakku ei toimi, mutta ei toimi sekään ajatus, että meillä ei ole mitään biologista. Tässä kirjan johdannossa tule, tulee esille, että tätä kakkue-ideaa on monesti ajanut esimerkiksi sosiobiologian ja evoluutiopsykologian edustajat ja sitten toisaalta Nämä, jotka tämmöistä kulttuurisesti sattumanvaraista mallia, jossa kulttuuri vaan yksinkertaisesti heittelee mitä ympäriinsä, niin, niin erilaiset vahvan postmodernismin edustajat on äh, propagoinut semmoista näkemystä. Joo, ja se näkemys, mitä tässä kirjassa nyt halutaan ajaa ja mitä mäkin olen halunnut puolustaa, on se, että, että sijoittuu näiden kahden mallin väliin, että, että yhtäältä me ajatellaan, että kulttuuri ei ole sattumanvarasta, että se ei ihan miten sattuu vaan kulttuuri on ikään kuin läheisessä suhteessa siihen biologiaan ja psykologiaan, mikä meillä on. Mutta sitten toisaalta se biologia ja psykologia ei myöskään riippuvaista sitä kulttuurista, mikä taas rikkoo tämän sosiobiologian ja evoluutiopsykologian ajatuksen siitä, että et meillä nyt vaan syntyy tietyt geenit ja tietyt aivot, jotka sitten tuottaa sen kulttuurin. Eli, eli meillä on tällainen syvä interaktio. Ja, ja parempi oikeastaan metafora tämän juustokakun tilalle, oli, se on kyllä niin kuin nuudelikeitto. Että jos on nyt ramenia joskus, niin, niin huomaa, että siellä litkussa on niin kuin kaikki sekasit keskenään. Siellä on nuudelit sekasit keskenään ja lihat sekasit keskenään, voi olla tietysti vihanneksetkin, mutta, mutta kaikki on siellä sotkussa ja siellä ei ole selvästikään mitään pohjaa, eikä siellä ole selvästi mitään ikään kuin rakennelmaa, joka tulee jonkun pysyvän pohjan päälle. Ja, ja tämä on musta paljon parempi. Mieli, tällainen metafora siitä, että millä tavalla biologia ja kulttuuri on suhteessa toisiinsa, millä tavalla synnynnään ja opittu on suhteessa toisiinsa kuin joku juustakakku. No, tässä kirjassa on mukana myöskin teologia ja teologiassahan on sanottu paljonkin asioita ihmisyydestä. Ihminen on luonnostaan syntinen ja toisaalta ihminen on Jumalan kuva ja kaikkea tämmöistä. Mitä mahdollisesti tämmöisestä uudesta evoluution näkökulmasta voi teologit esimerkiksi oppia? Miten, miten tämä vaikuttaa siihen, miten teologisesta näkökulmasta ihmistä tarkastellaan? Musta se voi vaikuttaa tosi monella tavalla ja, ja tämä on yksi syy, miksi tämä koko tutkimus on erittäin kiinnostavaa, koska se antaa meille nyt vähän uudenlaisia mahdollisuuksia ajatella tällaista teologista ihmiskäsitystä. Ja yksi semmoinen keskeinen juttu, miten se voi musta vaikuttaa, on se, että se antaa meille tietyn, tietyn kaltaisen tavan tarkastella ihmisen erityisyyttä. Ja ihmisen erityisyys tai erillisyys tai erilaisuus on ollut aika keskeinen teologian kannalta, koska on perinteisesti teologiassa ajateltu, että ihminen on tavalla tai toisella Jumalan kuva. Ja tämä Jumalan kuvana oleminen on tavallisesti ainakin liitetty sellaisiin ominaisuuksiin, mikä erottaa ihmisen eläimistä, muista eläimistä siis. Ja ajatus on ollut jotakuinkin se, että, että ihmisellä on nyt jonkinlainen kyky, tai ihmisillä on joku tietynkaltainen moraalinen kyky tai joku muu tällainen, joka tekee ihmisestä erityisen suhteessa eläimiin ja just se on se kyky, mikä tekee ihmisestä Jumalan kuvan. Eli se mikä juttu onkin Jumalan kuva, niin se on se, mikä erottaa ihmisen muista eläimistä. Joo. Mutta nyt tämän perusteella, mitä on nyt aiemmin sanottu ja mitä tiedän nyt näyttää meille tällä hetkellä kertovan, niin tämä erottelu ei ole enää niin yksinkertaista tehdä. On aika vaikea nyt tehdä sellaista tarkkaa eroa ihmisten ja eläinten välillä. Ja yksi syy, minkä takia tämä on, asia on näin, on se, että, että sellaisetkin kyvyt, mitä meillä on, meillähän on ihan selvästikin meillä ihmisillä kykyjä, mitä eläimillä ei ole. Me voidaan lentää kuuhun, me voidaan puhua Klingonia ja, ja monia muita tällaisia kykyjä, mitä selvästikään millään muulla eläimellä ei ole. Klingon ilmeisesti on Star Trek-kieli. – Keksitty, keksitty <laughs> joo, kieli, joo. Joo. joo. Ja, ja se, kyllä että me voidaan tärkeää. yleensäkin keksiä kieliä. Me voidaan niinku keksiä kieliä, opetella ja puhua sitä. Ja kukaan muu ei pysty tällaiseen. Mikä, mikään muu laji ei pysty tällaiseen. – No mikä tässä nyt kuroo umpeen sitä, tätä eroa? Tietääkseni elämättä ei edelleenkään puhu Klingonia tai mitään muutakaan kieltä. Se pitää paikkansa, mutta se mikä tätä eroa nyt kuroo kokoon on se, että, että mitä enemmän me opitaan siitä ensinnäkin, että millä tavalla meidän mieli toimii ja mitä enemmän me opitaan siitä, millä millaisia eläimet on ja miten niiden mieli ja ruumis ja biologia toimii, niin me huomataan, että ne asiat, mitä me pystytään tekemään, ne erityiset asiat, vaikka se Klingonin puhuminen, ne mekanismit, ne psyko, se psykologia ja biologia, mitä me tarvitaan niihin, ei ole niin erilainen. Kun esimerkiksi eläimillä. Eli, eli ne, ne tunteet, mitä meillä on, ja havaintokyky ja ajattelukyky, mitä meillä on, on kyllä monessa mielessä erityisiä, mutta ne psykologiset mekanismit ei sinänsä ole mitenkään erityisiä. Me nähdään, että kuinka niihin tunnekykyihin, mitä meillä on, tai ajattelukykyihin, mitä meillä on, ja me verrataan sitten niitä eläimiin, niin mitä meidän tarvitse lisätä niihin eläinten kykyihin, että me saadaan ne mekanismit, mitä meillä on. Siinä ei ole tällaista niin kuin isoa kuilua siinä välissä, vaan että me lisätään tiettyjä asioita niiden kykyihin, niin me saadaan sitten ne kyvyt, mitä meillä on. Niin, että selkeätä jakolinjaa ei pysty tekemään, että edelleen niin kuin suhteessa ne on paljon tyhmempiä edelleen, se kielenhallinta on äärimmäisen vaikeita, simpanssit ja korillat, joiden kanssa tätä harjoiteltu, niin nekin vaan oppii käyttämään joitakin sanoja, mutta ei oikein rakentaa lauseita tai muuta tämmöisiä kovin hyvin. Joo, se pitää paikkansa, että, että, tota, että tällainen niin ky kyvyissä se ero näkyy, mutta niissä taustalla olevissa mekanismeissa on, on selvää, että, että ne on selvästi samalla jatkumolla. Ja sen takia on vaikea sanoa, että missä kohtaa se raja menee, ja se raja muuttuu koko ajan. Ja toki, niin kuin sanoin, on selvää, että, että jos ihmisen evoluutiossa on vaikuttanut näitä erityisiä evoluution voimia, esimerkiksi, nämä tota, kyvyt rakentaa omaa sosiaalista ja kulttuurillista ja fyysistä ympäristöä, jotka on vaikuttanut ihmiseen, niin se on silloin ihan selvää, että myöskin meidän biologia on joiltakin osin erilainen. Mutta sinne ei tarvita mitään erityistä tai ihmeellistä vaikutusta sinne väliin, että me saadaan tämä meidän biologia ja psykologia, mikä meillä on. No jos tätä eroa eläinten ja ihmisten välille ei voida selvästi piirtää, niin menekö tämä perinteinen teologian idea siitä, että ihminen on Jumalan kuva? Meneekö tämä roskiin? No ei se mun mielestä mene roskiin, mutta, mutta mielestäni sitä pitää kuitenkin niin kuin muokata. Ja sitä voisi muokata muutamalla tavalla. Yksi tapa, miten sitä voisi muokata, olisi sellainen, että me ajatellaan, että tämä Jumalan kuvana oleminen koostuu ikään kuin tietyistä kyvyistä, tietyistä mekanismeista. Ja siitä, mitä siitä seuraa on se, että joku toinen laji, tulevaisuudessa, ehkä puolen miljoonan vuoden päästä, niin ehkä se kehittää ne kyvyt, ja siitä tulee samalla tavalla Jumalan kuva. Eli, eli me vo, yksi, yksi mahdollisuus ratkaista tämä ongelma olisi tosiaan sanoa, että et, et se Jumalan kuvana oleminen ei ole linkkiintynyt, sitä ei ole linkattu suoraan yhteen lajiin, esimerkiksi homosapienssiin, vaan tiettyihin kykyihin, mitä mikä tahansa laji voi kehittää. Ja ikään kuin tulla tällä tavalla Jumalan kuvaksi. Okei, no tämä olisi yksi vaihtoehto. No toinen vaihtoehto olisi sitten sanoa se, että, että ehkä Jumalan kuvana oleminen ei riipukaan siitä, että minkälaisia psykologisia kykyjä tai mekanismeja ää, tällä oliolla, on, vaan se riippuu jostain muusta. Se riippuu esimerkiksi siitä, että minkälainen tehtävä sillä lajilla on. Niin monet teologit on viime aikoina esittänyt, ja pitempäänkin jo, että ihan riippumatta mistään tieteellisestä evidenssistä, että, että tavallaan se, mistä ensimmäinen muosiksen kirja puhuu, se idea Jumalan kuvasta liittyy tämmöiseen tehtävään, mikä Jumala on, tai ihmisillä on ikään kuin Jumalan sijaishallitsijana tai tämmöisenä niin kuin Jumalan maailman hoitajana maan päällä. Jotain tämmöistä. Joo, tämä pitää paikkansa, ja tämä on nimenomaan noussut myöskin raamatun tutkimuksesta, ja ja tota, varhaisemminkin teologiasta ennen kuin, enne, ennen kuin näitä tieteellisiä löytöjä on alettu tehdä tällä, tällä nykyisellä tavalla, mutta tämä voisi olla yksi hyödyllinen tapa ajatella sitä Jumalan kuvana olemista, että, että ihmisellä, on tietyt, ihmisellä on ikään kuin tietty mandaatti mm. ja, ja, ja sellaisena se osallistuu Jumalan työhön ja siinä ei ole kyse niinkään mistään järjenkyvystä tai jostain psykologisesta kyvystä. Mutta toki voidaan sitten ajatella, että no millä ehdoin sitten jonkinlainen noli voi osallistua tähän viljelemiseen ja varjelemiseen, millä perusteella se voi saada tällaisen mandaatin. No näyttää siltä, että tällaista mandaattia viljelemisestä ja varjelemisesta ei voi niin kuin antaa kaikille. Että esimerkiksi koppakuoriaiset niin ei näytä olevan niin kuin hyvin kandidaatteja tällaiseen, tällaiseen touhuun, ja se varmaan johtuu siitä, että koppakuoriaisia nyt puuttuu tietyt psykologiset ja biologiset kyvyt, mitä, mitä tähän edellytetään. Et voi hyvinkin olla, että tällainen tapa ajatella Jumalan kuvaa tällaisena tehtävänä tai funktiona, niin voikin edellyttää myös jotain tämän psykologian ja biologian suhteen. Edellyttää niin kuin ihmis, ihmisjärkeä käytännössä. Järkeä, kykyä välittää eteenpäin informaatiota, se mitä me kutsutaan kulttuuriksi, ja muokata käyttäytymistä sen mukaan mm. – järkiperusteiden hallintaa, moraalisten periaatteiden tuntemusta ja, ja tällaista mikä mitkä on perinteisesti ollut niitä, niitä seikkoja, mitkä on liitetty Jumalan kuvana olemiseen. Annaanko vielä vinkki, kun kahvipöytäkeskustelussa nousee keskustelu siitä, että onko jokin käytös tai jokin muoto nyt luonnollista, niin mitä siihen sitten voi sanoa? No siinä voi ajatella näin, että Otetaan kaksi esimerkkiä. Värinäkö ja pesäpallon pelaaminen. Värinäkö on sellainen, joka on aika pitkälti synnynnäistä. Eli se havaintojärjestelmä, mikä meille syntyy, ne silmät, mitkä meille syntyy, ne tavat, miten silmä, solut syntyy, miten ne on linkitetty aivoihin, miten aivot tulkitsee näitä viestejä, ne on suhteellisen fiksattuja. Ja me voidaan olettaa aika hyvin, että, että otetaan me tyyppiä etelä Afrikasta tai Sampiasta tai Afganistanista tai Venäjältä tai Yhdysvalloista, niin on kaikilla periaatteessa ihan samanlainen värkki siellä silmissä ja samanlainen mekanismi, joka ymmärtää värejä, tulkitsee värejä. No sitten taas pesäpallo on sellainen, jota, jota varten me tarvitaan sääntöjä, me tarvitaan harjoittelua, me tarvitaan niin kuin ihmisyhteisöä, normeja ja niin edespäin. Ja se on syntynyt vain joissakin paikoissa, ei jossain toisissa. No sitten kun joku sanoo, että nyt joku on luonnollista, esittää nyt väitteen, että joku on luonnollista tai joku on luonnotonta, me voidaan kysyä, että muistuttaako se nyt enemmän tätä värinäköä vai muistuttaako se enemmän pesäpalloa? Ja, ja tämä antaa meille niinku jonkinlaisen haarukan, millä me voidaan kysyä tätä asiaa. Mutta sen syvemmälle meneminen, vaikka siinä, että no missä määrin se on geneettistä tai missä määrin se on sy sy synnynäistä, niin se on tosi vaikeaa. Mutta me voidaan näyttää, että meillä on tällainen ikään kuin haarukka, että et värinäkö vai pesäpallu? Kumpaa, lähelle, ku ku kumpaa se on lähempänä? Ja se kertoo meille ehkä jotain siitä, missä määrin se keskusteltu asia on